Capitolul 4. Efectul placebo în corp În 1981, într-o zi rece de septembrie, un grup de opt bărbați cu vârste cuprinse între 70 și 80 de ani s-au urcat în câteva camionete și s-au îndreptat către o mănăstire din Petersburg, New Hampshire, situată la nord de Boston, la două ore de mers cu mașina. Bărbații urmau să participe la o retragere spirituală de cinci zile unde li s-a cerut să pretindă că erau din nou tineri, sau cel puțin cu 22 de ani mai tineri decât la vremea aceea. Retragerea a fost organizată de către o echipă de cercetători condusă de dr. Alan Langer, psiholog la Harvard, care avea să ducă alt grup de 8 bărbați în vârstă în același loc în săptămâna următoare. Bărbații din al doilea grup, grupul de control, au fost rugați să-și amintească în mod activ despre cum era când erau cu 22 de ani mai tineri dar să nu pretindă că nu aveau vârsta lor actuală. Când bărbații din primul grup au sosit la mănăstire, s-au pomenit înconjurați de tot felul de indicii ambientale care să-i ajute să recreeze vremurile trecute. Aceștia au răsfăit vechi numere ale revistelor Life și Saturday Evening Post, au privit filme și emisiuni de televiziune care fusese populare în 1959 și au ascultat înregistrări cu Perry Como și Nat King Cole la radio. De asemenea, au discutat despre evenimente de actualitate, cum ar fi ascensiunea la putere a lui Fidel Castro în Cuba, vizita premierului rus Nikita Khrushchev în Statele Unite și chiar performanțele celebrului jucător de baseball Mickey Mantle și meciurile de box ale marelui Floyd Patterson. Toate aceste elemente au fost inteligent concepute pentru a-i ajuta pe bărbați să își închipuie că erau într-adevăr cu 22 de ani mai tineri. După fiecare retragere spirituală de cinci zile, cercetătorii făceau mai multe măsurători și comparau rezultatele cu cele pe care le obținuseră înainte de începerea studiului. Corpurile bărbaților din ambele grupuri erau din punct de vedere fiziologic mai tinere, atât din punct de vedere organic, cât și funcțional, deși starea celor din primul grup de studiu, care au pretins că sunt mai tineri, s-a îmbunătățit semnificativ mai mult decât cea a persoanelor din grupul de control care doar și-au amintit tinerețea. Cercetătorii au descoperit îmbunătățiri la nivelul înălțimii, greutății și mersului. Bărbații au devenit mai înalți pe măsură ce și-au îndreptat poziția corpului. Articulațiile le-au devenit mai flexibile, iar degetele mai lungi, odată cu diminuarea artritei. Vederea și auzul le-au devenit mai bune, iar puterea de prehensiune li s-a îmbunătățit. Memoria li s-a ascuțit și au obținut punctaje mai bune la testele de cogniție mentală. Primul grup îmbunătățindu-și punctajul cu 63% în comparație cu 44% pentru grupul de control. În acele cinci zile, bărbații au devenit literalmente mai tineri, chiar sub privirile cercetătorilor. Langer a raportat, La sfârșitul studiului, jucam fotbal, touch football, varianta fotbalului american în care jucătorul care deține mingea trebuie doar să fie atins pentru a încheia primul down dar totuși fotbal cu acești bărbați, dintre care unii renunțaseră la bastoane. Am încheiat citatul. Cum s-a întâmplat acest lucru? În mod clar, bărbații au fost în stare să declanșeze acele circuite din creier care le-au amintit cine fuseseră cu 22 de ani în urmă. Apoi chimia corpului lor a reacționat cumva ca prin magie. Ei nu doar s-au simțit mai tineri. Ei au devenit mai tineri din punct de vedere fizic, după cum au arătat măsurătorile repetate. Schimbarea nu a fost doar în mintea lor, a fost și în corpurile lor. Dar ce anume s-a întâmplat în corpurile lor pentru a produce o asemenea transformare fizică uluitoare? Ce anume putea fi responsabil pentru toate aceste schimbări măsurabile în structura și funcțiile lor fizice? Răspunsul este în genele lor care nu sunt atât de imoabile pe cât ai putea crede. Prin urmare, să ne oprim o clipă și să examinăm ce anume sunt exact genele și modul în care funcționează. Demistificarea ADN-ului Imaginează-ți o scară sau un fermoar răsucit într-o spirală și vei avea o imagine destul de exactă asupra modului în care arată acidul dezoxiribonucleic, mai cunoscut sub denumirea de ADN. Depozitat în nucleul fiecarei celule vii din corpul nostru, ADN-ul conține informația brută sau instrucțiunile care ne fac cine și ce suntem. Deși, după cum vom vedea în curând, instrucțiunile respective nu reprezintă un model invariabil pe care celulele noastre trebuie să-l urmeze toată viața. Fiecare jumătate a acelui fermoar ADN Conține acizi nucleici corespunzători, care, luați împreună, sunt denumiți perechi de baze, în număr de aproximativ 300 de miliarde pentru fiecare celulă. Grupurile de secvențe lungi ale acestor acizi nucleici sunt denumite gene. Genele sunt mici structuri unice. Dacă ar fi să extrage de ul din nucleul unei singure celule din corpul tău și să-l întinzi de la un capăt la altul, acesta ar avea o lungime de 1,8 metri. Dacă ai extrage tot ADN-ul din corpul tău și l-ai întinde de la un capăt la altul, ar ajunge până la soare și înapoi de 150 de ori. Dar dacă ai extrage tot ADN-ul din cei aproape 7 miliarde de oameni de pe planetă și l-ai face gem, acesta ar încăpea într-un spațiu de mărimea unui bob de orez. ADN-ul nostru utilizează instrucțiunile întipăite în secvențele sale individuale pentru a produce proteine. Cuvântul proteină este derivat din grecescul protas, care înseamnă de importanță prioritară. Proteinele sunt materia primă pe care corpul nostru o folosește pentru a construi nu doar structuri tridimensionale coerente, anatomia noastră fizică, ci și funcțiile complicate și interacțiunile complexe care alcătuiesc fiziologia noastră. Corpurile noastre sunt, de fapt, mașinării care produc proteine. Celulele musculare produc actină și miozină. Celulele pielii produc colagen și elastină. Celulele imunitare produc anticorpi. Celulele tiroidiene produc tiroxină. Anumite celule oculare produc cheratină. Celulele măduvei spinării produc hemoglobină. Iar celulele pancreatice produc enzime, cum ar fi proteaza, lipaza și amilaza. Toate elementele pe care le fabrică aceste celule sunt proteine. Proteinele controlează sistemul nostru imunitar, ne digeră hrana, ne vindecă rănile, catalizează reacțiile chimice, sprijină integritatea structurală a corpului nostru, furnizează molecule ingenioase care să comunice între celule și multe altele. Pe scurt, proteinele sunt expresia vieții și sănătatea corpului nostru. Aruncă o privire asupra figurii 4.1 din broșură și trece în revistă o exemplificare simplistă a genelor. La 60 de ani după ce doctorul James Watson și doctorul Francis Crick au descoperit helixul dublu al ADN-ului, descoperire pe care Watson a proclamat-o într-un număr din 1970 al revistei Nature, drept dogma centrală, potrivit că genele unui individ determină totul, această idee a rămas înrădăcinată în lumea științifică. Pe măsură ce dovezi contradictorii apăreau aici și acolo, cercetătorii aveau tendința să le respingă drept simple anomalii din interiorul unui sistem complex. Circa 40 de ani mai târziu, conceptul determinismului genetic încă domină mentalitatea opiniei publice. Cei mai mulți oameni cred în ideea greșită, larg răspândită, conform cărea destinul nostru genetic, este predeterminat. Ei cred că dacă am moștenit genele pentru anumite forme de cancer, bol de inimă, diabet sau oricâte alte afecțiuni, avem tot atâta control asupra acestora cât avem asupra culorii ochilor sau a formei nasului, fără a ține seama de lentilele de contact și de chirurgie estetică. Știrile din mass media întăresc acest lucru, sugerând în mod repetat că gene specifice cauzează o anumită problemă de sănătate sau o anumită boală. Ele ne-au programat să credem că suntem victime ale propriei noastre biologii și că genele noastre dețin puterea supremă asupra sănătății, asupra stării noastre de bine și asupra personalității noastre. Și chiar că genele noastre dictează problemele noastre umane, determină relațiile noastre interpersonale și ne prezic viitorul. Dar suntem cine suntem și facem ceea ce facem fiindcă ne-am născut astfel? Acest concept sugerează că determinismul genetic este adânc înrădăcinat în cultura noastră și că există gene pentru schizofrenie, gene pentru homosexualitate, gene pentru leadership și așa mai departe. Toate acestea sunt opinii învechite, clădite pe informații depășite. În primul rând, nu există nicio genă pentru dislexie, pentru tulburările deficitului de atenție, attention deficit disorder, ADD sau alcoolism, de exemplu. Așadar, nu toate problemele de sănătate sau variațiile fizice sunt asociate cu o genă. Și mai puțin de 5% dintre oamenii de pe planetă se nasc cu anumite probleme genetice, cum ar fi diabet de tip 1, sindromul Down sau anemie falciformă. Ceilalți 95% dintre noi care dezvoltă o asemenea afecțiune o dobândesc prin intermediul stilului de viață și al comportamentului. Și reversul este de asemenea adevărat. Nu toată lumea care s-a născut cu genele asociate unei afecțiuni, să spunem, maladia Alzheimer sau cancerul mamar, ajunge să se îmbolnăvească. Nu este ca și când genele noastre ar fi ouă care vor ecloza până la urmă într-o bună zi. Pur și simplu, nu așa merg lucrurile. Adevăratele întrebări sunt dacă orice genă pe care am putea să o purtăm a fost încă exprimată sau nu. Și ce anume facem pentru a putea semnala genei respective să pornească sau să se oprească? O schimbare uriașă a modului în care examinăm genele a apărut când oamenii de știință au cartografiat, în sfârșit, genomul uman. În 1990, la începutul proiectului, cercetătorii se așteptau ca în cele din urmă să descopere că avem 140.000 de gene diferite. Ei au înaintat acest număr deoarece genele fabrică proteine și supraveghează producția, iar corpul omenesc fabrică 100.000 de proteine diferite, pe lângă 40.000 de proteine regulatoare necesare pentru producerea altor proteine. Prin urmare, oamenii de știință care cartografiau genomul uman anticipau că aveau să găsească o genă pentru fiecare proteină. Însă, până la sfârșitul proiectului, în 2003, au fost șocați să descopere că, de fapt, Oamenii au doar 23.688 de gene. Din perspectiva dogmei centrale a lui Watson, aceste gene nu numai că nu sunt suficiente pentru a crea și a menține funcționarea corpului nostru complex, dar nici nu sunt suficiente pentru a menține funcționarea creierului. Prin urmare, dacă nu este conținută în gene, de unde vine toată această informație de care este nevoie, pentru a crea atât de multe proteine și pentru a susține viața. Geniul genelor tale Răspunsul la această întrebare a dus la o nouă idee. Genele probabil lucrează una cu cealaltă, într-o cooperare sistemică, astfel încât multe dintre ele sunt exprimate, pornite sau suprimate, oprite în același timp în interiorul celulei. Combinația dintre genele care sunt activate la un moment dat este cea care produce toate proteinele diferite de care depindem pentru viață. Imaginează-ți un șir de luminițe de Crăciun care luminează intermitent unele aprinzându-se împreună în timp ce altele se sting. Sau imaginează-ți profilul unui oraș pe cer la căderea serii când luminile din apartamentele individuale din fiecare clădire se aprind sau se sting odată cu lăsarea întunericului. Acest lucru nu are loc la întâmplare, desigur. Întregul genom sau lanț de ADN știe ce face fiecare dintre celelalte părți într-un mod interconectat care este coregrafiat îndeaproape. Fiecare atom, moleculă, celulă, țesut și sistem al corpului Funcționează la un nivel de coerență energetică echivalent cu starea de a fi intenționată sau neintenționată, conștientă sau inconștientă, a personalității individuale. Prin urmare, are sens că genele pot fi activate, pornite, sau dezactivate, oprite, de mediul din afara celulei, ceea ce uneori înseamnă mediul din interiorul corpului, stările de a fi emoționale, biologice, neurologice mentale, energetice și chiar spirituale, iar alte ori înseamnă mediul din exteriorul corpului, traume, temperatură, altitudine, toxine, bacterii, virusuri, mâncare, alcool și așa mai departe. Genele sunt de fapt clasificate în funcție de tipul de stimul care le activează și le dezactivează. De exemplu, genele dependente de experiență sau dependente de activitate sunt activate când avem experiențe noi, când învățăm informații noi și când ne vindecăm. Aceste gene generează sinteza proteinelor și transmițători chimici care să instruiască celulele STEM să se metamorfozeze în orice tip de celule este nevoie în acel moment pentru vindecare. Vei afla în curând mai multe despre celulele STEM și despre rolul lor în vindecare. Genele dependente de starea comportamentală sunt activate în timpul unor perioade de puternică stimulare emoțională, de stres sau al unor niveluri diferite de conștientizare, inclusiv visarea. Acestea oferă o legătură între gândurile și corpul nostru, altfel spus, reprezintă conexiunea minte-corp. Aceste gene oferă o înțelegere a modului în care ne putem influența sănătatea în stări ale minții și corpului care promovează starea de bine, rezistența fizică și vindecarea. În prezent, oamenii de știință cred că este chiar posibil ca expresia noastră genetică să fluctueze de la un moment la altul. Cercetările arată că gândurile și sentimentele noastre, ca și activitățile noastre, altfel spus, alegerile, comportamentele și experiențele noastre, au profunde efecte vindecătoare și regeneratoare asupra corpului nostru, după cum au descoperit bărbații din studiul realizat la mănăstire. Astfel, genele tale sunt afectate de interacțiunile tale cu familia, prietenii, colegii de serviciu și practicile tale spirituale, precum și de obiceiurile tale sexuale, nivelurile tale de exerciții fizice și tipurile de detergenți pe care le folosești. Cea mai recentă cercetare arată că aproximativ 90% dintre gene sunt angajate în cooperare cu semnalele venite din mediul înconjurător. Iar dacă experiența noastră este ceea ce activează un mare număr din genele noastre, atunci natura noastră este influențată de cultivare. Prin urmare, de ce să nu exploatăm puterea acestor idei, astfel încât să facem tot ce ne stăm în putință pentru a ne maximiza starea de sănătate și a ne minimiza dependența de rețetele medicale? După cum scrie doctorul Ernest Rossi în The Psychobiology of Gene Expression Psihobiologia Expresiei Genelor Stările subiective ale minții, comportamentul motivat conștient și percepția noastră asupra liberului arbitru pot modula expresia genelor pentru a optimiza starea de sănătate. Am încheiat citatul. Indivizii își pot schimba genele în timpul unei singure generații, potrivit celor mai recente concepții științifice. În timp ce procesul evoluției genetice poate dura mii de ani, o genă își poate modifica cu succes expresia prin intermediul unei schimbări comportamentale sau a unei experiențe noi în câteva minute, iar apoi poate fi transmisă generației viitoare. Poate fi de ajutor să ne gândim la genele noastre mai puțin ca la niște plăci de piatră pe care soarta noastră a fost gravată în mod ceremonios și mai curând ca la niște depozite cu o cantitate enormă de informație codată sau chiar, ca la niște biblioteci masive de posibilități pentru expresia proteinelor. Dar noi nu putem face apel la informația înmagazinată pentru a ne folosi de ea, așa cum o companie ar putea comanda ceva din depozitul său. Este ca și cum nu am ști ce se află în depozit sau cum să accesăm acest lucru. Prin urmare, ajungem să folosim doar o mică parte din ceea ce este cu adevărat disponibil. De altfel, noi exprimăm de fapt doar 1,5% din ADN-ul nostru, în timp ce restul de 98,5 se află în stare latentă în corp. Oamenii de știință le-au numit deșeuri ADN, dar nu sunt cu adevărat deșeuri. Ei pur și simplu nu știu cum este folosit materialul respectiv, deși știu că cel puțin o parte a acestuia este folosită pentru producerea proteinelor regulatoare. În realitate, genele contribuie la caracteristicile noastre, dar nu le determină, scrie Dr. Dawson Church în cartea sa The Genie in Your Genes, geniul din genele tale. Instrumentele conștiinței noastre, inclusiv convingerile, rugăciunile, intențiile și credința noastră, adesea se corelează mult mai puternic cu sănătatea, longevitatea și fericirea noastră decât genele noastre. Am încheiat citatul. Fapt este că, așa cum corpul nostru, înseamnă mai mult decât un sac de oase și carne, genele noastre înseamnă mai mult decât informații depozitate. Biologia exprimării genelor Acum să privim mai îndeaproape modul în care sunt activate genele noastre. În realitate, câțiva factori diferiți pot fi responsabili, însă de dragul discuției noastre de aici, despre conexiunea minte-corp, ne vom rezuma la câteva lucruri simple. Odată ce un transmițător chimic, de exemplu o neuropeptidă, din exteriorul celulei, din mediul înconjurător, se fixează în stația de andocare și trece prin membrana celulei, acesta călătorește până la nucleu, unde întâlnește ADN-ul. Transmițătorul chimic modifică sau creează o nouă proteină, iar apoi semnalul pe care îl purta este tradus în informații de data aceasta în interiorul celulei. Apoi pătrunde în nucleul celulei prin intermediul unei mici ferestre și, în funcție de conținutul mesajului proteinic, caută un cromozom anume, un singur fragment de ADN răsucit care conține numeroase gene, din interiorul nucleului, exact așa cum ai putea să cauți o anume carte pe raftul unei biblioteci. Fiecare dintre aceste segmente este acoperit de o teacă proteică, ce acționează ca un filtru între informațiile conținute de segmentul de ADN și restul mediului intracelular al nucleului. Pentru ca respectivul cod ADN să fie selectat, teaca trebuie înlăturată sau desfășurată astfel încât ADN-ul să poată fi expus, exact așa cum o carte aleasă de pe raftul unei biblioteci trebuie să fie deschisă înainte de a putea fi citită. Codul genetic al ADN-ului conține informații care așteaptă să fie citite și activate pentru a crea o anumită proteină. Până când informațiile respective vor fi expuse în genă prin desfășurarea tecii proteice respective, ADN-ul este în stare latentă. Este un depozit potențial cu informații codate care așteaptă doar să fie deblocat sau deschis. Ai putea să te gândești la ADN ca la un catalog cu potențiale piese de schimb, care așteaptă instrucțiuni pentru a construi proteine ce reglează și mențin toate aspectele vieții. Odată ce proteina selectează cromozomul, acesta se deschide înlăturând în velișul exterior din jurul ADN-ului. Altă proteină reglează și pregătește apoi o întreagă secvență genetică din interiorul cromozomului. Să ne gândim la aceasta ca la un capitol din interiorul unei cărți, care urmează a fi citită în întregime de la începutul secvenței până la sfârșit. După ce gena este expusă, iar teaca proteinică este eliminată și citită, Alt acid nucleic, denumit acidul ribonucleic, RN, este produs din proteina regulatoare care citește gena. Acum, gena este exprimată sau activată. rn ul iese din nucleul celulei pentru a fi asamblat într-o nouă proteină, pornind de la codul pe care îl poartă rn ul Ea a pornit ca schița unui potențial latent și a ajuns să fie o expresie activă. Proteina pe care o creează Gena poate acum să construiască, să asambleze, să interacționeze, să refacă, să mențină și să influențeze numeroase aspecte diferite ale vieții atât în interiorul celulei cât și în afara acesteia. Vezi figura 4-2 din broșură, care oferă o imagine de ansamblu asupra procesului. Așa cum un arhitect obține toate informațiile necesare pentru a construi o structură pe baza unei schițe, și corpul obține toate instrucțiunile de care are nevoie pentru a crea molecule complexe care ne țin în viață și acționează din cromozomii ADN-ului nostru. Dar înainte ca arhitectul să citească schița, aceasta trebuie scoasă din tubul său de carton și desfășurată. Până atunci, este doar informație latentă, care așteaptă să fie citită. La fel este și celula. Gena este inactivă până ce mantaua sa proteică este eliminată și celula alege să citească secvența genetică. Oamenii de știință credeau că tot ceea ce îi trebuie corpului este informația însăși, schița, pentru a începe construcția, astfel încât cei mai mulți dintre ei s-au concentrat tocmai pe acest aspect. Ei nu au acordat mare atenție faptului că întreaga cascadă de evenimente începe cu semnalul din exteriorul celulei, care este responsabil, de fapt, cu ce gene din interiorul bibliotecii sale sunt alese de către celulă pentru a fi citite. Semnalul respectiv, după cum știm acum, include gânduri, alegeri, comportamente, experiențe și sentimente. Prin urmare, dacă poți schimba aceste elemente, poți determina, de asemenea, expresia ta genetică.